Існила 30-мильний марш на південь, втративши у боях 2500 людей. Битва біля Антверпена дозволила виграти тиждень для закріплення оборонних позицій Дюнкерка і Кале. Однак Черчилля дуже критикували за його дії у цій ситуації. Арка письменників і чарівників Тереза Леді Лондон Дері Непересічна жінка дружина шостого маркіза кузена Черчилля під час Першої світової війни заснувала ексклюзивний клуб для заможних та відомих людей, який назвала Арка Це був свого роду притулок для втечі від жахіть війни, яка відбувалась Усім членам клуба Вигадували чудернацькі імена. Тереза була царицею чарівницею, невіл Чамберлейн, Невілом Дияволом, Стенлі Болдуїн ведмедиком Косолапим, а Черчилль у Інстоном Чародієм. Леді Тереза описувала свій клуб як салон, де зірки сцени зустрічаються із державними мужами. Лібералами та консерваторами, письменниками і чарівниками, де всі намагаються жартома підколоти чи якось іншим чином вразити одне одного, або пристрасно посперечатись один з одним. Але попри це всі і завжди відповідали своїм прізвиськам. Через пару років після війни Черчилль отримав майже увесь спадок його прабабці Францизи Анни маркізи Лондондері, яке перейшло до нього внаслідок смерті двох інших нащадків. Невимовне полегшення для адміралтейства початок Великої війни був невдалим для королевських військово-морських сил. У серпні 1914-го у них не вийшло ввести в бій у Середземному морі потужні військові кораблі «Кобен» та «Бреслау», які розмістились у Константинополі. На протязі наступних місяців три британських крейсера «Абукір», «Хоук» та «Кресі» затонули у Північному морі а у жовтні броненосець із назвою «Безстрашний» підірвався на німецькій міні біля берегів Ірландії. Перший лорд адміралтейства принц Луіс Баттенберг, відданий британській короні, німець за походженням, який незабаром повинен був змінити своє ім'я на англійське «Маунтбеттен». Зазнав нападів із боку преси та суспільства І Черчилль з великим жалем прийняв його відставку Коли на пост першого лорда адміралтейства Повернувся непередбачуваний 73-річний лорд Фішер Усі в адміралтействі видихнули із полегшенням Всі добре знали жорсткий характер цього морського вовка Але буквально відразу ж Сталася морська трагедія біля Коронел. Кораблі «Гудхоп» та Монміс затонули разом зі своїм екіпажем. Однак лорд Фішер організував контратаку. Ціла ескадра із п'яти крейсерів під командуванням адмірала фон Шпе була затоплена біля фон Кенських островів. Не дивлячись на цей факт, 14 грудня, коли німецький флот почав обстріл Хартлпула, Ярмула, Уідбі та Скарборо, репутація військово-морських сил була добряче зіпсована. Досягнення на посту у адміралтействі. ТОСТИ ЗА ДЕ-ТАК На протязі чотирьох років проведених у адміралтействі Черчилль, якого доволі часто, але не завжди підтримував грізний Джекі Фішер, зміг досягти багато чого. Він покращив умови, служби та оплати військовослужбовців, які перебували на військово-морських посадах, вніс зміни у військовий статут, і ввів нову систему підвищення кваліфікації старшого та молодшого офіцерського складу. Крім того, він санкціонував повний перехід флоту із англійського вугілля на рідке паливо іноземного виробництва, що дозволило підвищити швидкість кораблів, зменшити витрати та прискорити темп заправки і відмовитись від важкої праці кочегарів. У результаті у 1913 році він підписав угоду з англоперською нафтовою компанією, яка за винагороду у 10 мільйонів фунтів стерлінгів гарантувала поставки палива і надавала британському уряду контрольний пакет акцій. Було збільшено калібр гармат, які стояли на озброєнні ВМС – із 13,5 до 15 дюймів, що дало можливість мати значну перевагу над ворогом. Черчилль збільшив бюджет військово-морських сил із 39 до 50 мільйонів фунтів стерлінгів на рік, завдяки чому вдалося побудувати 5 нових швидкісних кораблів. Озброєні 15-дюймовими гарматами ці кораблі набирали швидкість до 25 вузлів і були захищені 13-дюймовою бронею. Черчилль намагався досягти 60-відсоткової переваги над німецьким флотом, тому збільшував кількість виробництва кораблів з 2 до 4, а потім до 5 на рік чим серйозно допік кайзеру Вільгельму. Проте, як Черчилль писав у виданні «Світова криза», на його думку, британський військово-морський флот був необхідністю, тоді як німецький флот був, скоріше розкішю. По той бік протоки Альфред фон Тірпіц Держсекретар імператорських військово-морських сил Німеччини продовжував будувати військові кораблі максимально швидкими темпами, і його офіцери кожен вечір проголошували тости за «Де так» з німецької «За той день». Мається на увазі «День перемоги». Три плани військово-морської кампанії. За перші три місяці війни британська армія втратила біля мільйона солдат. 29 грудня 1914 року Черчилль писав Асквіто із величезною журбою з приводу того, що армія союзників була відправлена на неминучу смерть у м'ясорубку війни. Невже не було іншого виходу? Ллойд Джордж і Моріс Хенкі, президент секретаріату Кабінету міністрів, незалежно один від одного розробляли плани для обходу смертельної окопної війни, яка відбувалася на Західному фронті. План Черчилля полягав у тому, щоб досягти переваги на Балтійському морі – захопити Бокрум і Сілд, встановити контроль над Кільською протокою, війти у шлесвік голштайн таким чином надаючи російським військам можливість висадитись на узбережжі і захопити Берлін. Ллойд Джордж пропонував здійснити військовий похід на Салоніки у північній Греції. План Хенкі – полягав у тому, щоб напасти на Туреччину, форсувати Дарданелли, взяти Константинополь і тим самим запевнити турецький уряд у необхідності перемир'я. Потім флот увійшов би у Мармурове море і, можливо, Греція, Болгарія та Румунія вступили б у війну на стороні союзників. Обговоривши усі альтернативи, Черчилль 31 грудня доповів прем'єр-міністру, що він, Ллойд Джордж і Хенкі одноголосні у своєму рішенні. Півострів Галіполі необхідно атакувати. За іронією долі, саме план Хенкі взятий до виконання допоміг уникнути великої кількості жертв і показав, що план Черчилля був приречений на провал. Обстріл як демонстрація сили. У серпні 1914 року британський військово-морський флот переслідував у водах Середземного моря два німецьких військових корабля Доте, Докеті не досягли Константинополя. Там їх за мінімальну суму продали туркам, які скористались придбанням для того, щоб почати обстріл чорноморських портів в Одесі, Миколаєві та Севастополі. Турецька армія погрожувала нападом на Кавказ. 2 січня 1915 року російський цар Микола направив термінову депешу лорду Кіченеру. Росіяни потребували термінової допомоги. Кіченер через посла Великобританії у Санкт-Петербурзі передав відповідь під суворою охороною, пообіцявши демонстрацію сили проти турків. Неможливо було допустити поразки Росії та перекидування сил німецької армії зі Східного фронта на Західний, що призвело б до переваги Німеччини над силами союзників. Маршал Жовзе, командувач французької армії та фельдмаршал Сер Джон Френс, командувач британським військом, твердо наполягали на тому, що вони не можуть послабити свої позиції. 13 січня Черчилль віддав наказ про обстріл фортів у протоці Дарданели із небезпечної дистанції у 12-14 тисяч ярдів, що повинно було стати обіцяною демонстрацією сили. Це був сигнал попередження. Під час військової ради віце-адміралу Серу Секвілю Кардену Командувачу Середземноморським флотом поставили питання, чи можуть ВМС форсувати Дарданели виключно силами британських військово-морських сил. Його ухильна відповідь була стверджувальною при умові, так би мовити, проведення розширеної операції із великою кількістю кораблів. 12 січня він направив. У Адміралтейство – детальний план нападу, а з 19 лютого продовжив періодичний обстріл турецьких фортів. Атака з моря у Дарденеллах. Відкриті двері? 18 березня – Потужний флот у складі військових кораблів Великої Британії та Франції під командуванням адмірала Де Робика війшов у протоку Дарданели. Спочатку на протязі 30 хвилин обстрілювали турецькі закріплення поблизу Чанака і Калтібар. Потім французька ескадра перемістилася вперед, щоб продовжити обстріл, із більш близької відстані. Незабаром один британський і два французьких корабля отримали серйозні ушкодження, а французький «Бюве» був потоплений буквально за дві хвилини. Мінні тальщики, які були відправлені на очистку мінних полів, попали під прицільний вогонь і потонули. Практично у той же момент – Ще декілька суден підірвались на мінах і з тяжкими втратами пішли на дно. Адмірал-сер Джон Д. Робек втратив 6 із 9 кораблів, які приймали участь у атаці. Це був катастрофічний день, згадував він. Черчилль був більш оптимістичним, вважаючи, що якщо б флот зробив ще одну спробу прориву через протоку, то турецька оборона була б зламана. Згодом Еневер Паша, військовий міністр Туреччини, підтвердив ці припущення, зауваживши, що якби англійцям стало мужності кинути в атаку через Дарданелли більше кораблів, то вони могли б війти у Константинополь, але їх нерішучість дала нам турецькій армії та німецьким військовим радникам можливість закріпитися на півострові. І вже через 6 тижнів ми підтягнули сюди більше 200 австрійських гармат фірми «Скода». Деробек відправив Черчиллю у Лондон телеграму із заявою, що він не може приймати наступну спробу атаки без достатньої військової підтримки. 13 травня адмірали Фішер, Уілсон і Джексон відмовились від плана, який запропонував Черчилль. Атаки на морі було припинено. Благородність юних Молодий поет Руперк Брук був одним із непідготовлених, але сповнених ентузіазму резервістів незалежної армії Черчилля. Брук пережив злощасний бій за Антверпен, але пізніше, уже у Дарданеллах, він помер від зараження крові у французькому плавучому шпиталі, і друзі поховали його у безмісячну ніч на острові Скірос. Черчилль двічі зустрічався з Бруком і писав про нього у The Times 26 квітня 1915 року захоплюючись поетом, який звеличував шляхетність юних, взявших в руки зброю і поставши на захисті інтересів своєї батьківщини. Гусенична система Німецька армія незабаром знайшла спосіб, як захистити свої аеродроми на французькому та бельгійському берегах від грабіжницького нападу, вибудованого Черчиллем дюнкерського цирка. Вони замінували і перерили магістральні дороги так, що для поїздки по ним відтепер потрібні були броньовані позашляховики. А на початку 1915-го Черчилль у листі Асквіту детально описує свою ідею створення такої машини. Виготовити щось на кшталт парового трактора – оснащеного пуленепробивною обшивкою, всередині якого знаходиться екіпаж та озброєна бригада, за його думкою, було завданням доволі простим та швидким для втілення. Використовуючи гусеничний хід, жорсткі ланки, поєднані одна з одною у безперервний пояс, який Розподіляє вагу транспортного засобу на більшій площині, ніж прості колеса, можна, як вважав Черчилль, переміщуватися місцевістю і долати окопи та воронки на полі бою, змітаючи на шляху німецькі дротові загородження. Це був перший практичний крок на шляху еволюції танків – які у боях біля Камбре допомогли виграти Велику війну. Дарданели, я заморився, я вичерпав себе. Не можна посилювати поразку. У цьому випадку ніхто не дослухався цієї часом перевіреної військової аксіоми. Насушна необхідність підтримати Росію відійшла на задній план. На фоні розгубленості, недостатньої підготовки особистого складу, неправильних даних розвідки, внутрішніх розбіжностей і відсутності згоди у діях, з'явилась нова операція із висадки морського десанту. 25 квітня через 5 тижнів Після провалу наступу військово-морських сил армада із 200 кораблів висадила 30-тисячний десант британських, австрійських та новозеландських військ на узбережжі Галіполі, яке на цей раз було укріплене достатньою кількістю солдат та військової техніки. Настали два дні інтенсивних боїв, у яких обидві сторони, понесли значні втрати. За ними тягнулися довгі дні тяжкої окопної війни. А в цей час Черчилль зізнався Вайолет Асквіт, «Я заморився, я вичерпав себе». Що я хочу більше за все, так це взяти найактивнішу участь у війні із Німеччиною. Я одразу ж їду на фронт. 15 травня непередбачуваний та божевільний лорд Фішер Джекі знову пішов у відставку. Старий друг Черчилля, сер Ян Гамільтон, в той же час був головнокомандувачем середземноморськими експедиційними військами. 6 серпня була здійснена ще одна масштабна атака, яка провалилась із великими втратами. Турецькі захисники відзначились мужністю і їх вели у бій досвідчені німецькі офіцери. До осені жахливі втрати з обох сторін призвели до створення патової ситуації. У грудні 1915 та січні 1916 була проведена евакуація британської армії та корпусів «Анзак». Це солдати австрійського – та німецького армійського експедиційного корпусу. Черчиллю стало очевидним, що жорстка поведінка лорда Фішера повернулася для нього самого справжньою зрадою. Смерть – просто нещасний випадок. 17 липня лорд Кітченер попросив Черчилля особисто бути присутнім під час бойових дій на Дарданеллах, щоб оцінити ситуацію на місці. Ця місія могла бути смертельно небезпечною. Тому Черчилль проголосив Клементині заповіт і зворушливо вмовляв її не надто горювати, якщо його раптом вб'ють. Вона також повинна була зберігати пам'ять про нього і доглядати за дітьми. Події Проте склались зовсім не трагічно. Міністри Торі виступили проти такої пропозиції і блокували рішення про від'їзд. Серцем Уінстона. Епічна історія Галіполі схожа на ті, про які мені, Вайлет Асквіт, доньці прем'єр-міністра, неможливо говорити безпристрастно. Завдяки тим, хто мене оточував, я жила в центрі подій. Я відчувала усім серцем Уінстона, який був ініціатором подій. Бачила все його очима, а також очима мого брата і близьких друзів, які бились на півострові від першого до останнього дня. Мого батька, який вірив у успіх і підтримував, пропоновані плани до самого завершення. Я розділила із ним і славу, і невдачі, високі надії і горе їх поразок. Через особисті емоції, можливо, я багато в чому сприймала те, що відбувається суб'єктивно. Однак і тоді, і до сьогодні я бачила і уявляла цю картину, як Найвражаюча концепцію Першої світової війни, концепцію, яка, за умови вдалого збігу обставин, могла б виявитися найкоротшим шляхом до перемоги. Клементина виступає за майбутнє Вінстона. На початку 1915-го Асквіт вирішив сформувати національний уряд, коаліцію і запитав Черчилля, який тоді мав посаду в Адміралтействі, чи погодиться той на місце в коаліції або віддасть перевагу місцю головнокомандувача на Західному фронті. Клементина відчайдушно захищала Черчилля і 20 травня написала безпосередньо Асквіту, якому вона симпатизувала. Вона зізналась, що він – Асквіт і його колеги можуть думати, що її чоловік здійснив ряд помилок, але також запевняла, що він був, мабуть, єдиним серед всіх, хто мав достатньо сили, уяви та неохильності, необхідної для супротиву загрозі з боку Німеччини. Справжня відданість Жертовне ягня, що уникло ганьби. Черчилль звертався до всіх – до Асквіта, Банара Ло, Ллойдя Джорджа. Але все було даремно, І 25 травня йому запропонували канцлерство у герцогстві Ланкастер. Посада Синекуру – тепле містечко і ніякої відповідальності. Сам себе він порівнював із жертовним ягням. Яке уникло ганьби? Коли 15 листопада комітет «Дарданел» був замінений військовим комітетом, його не включили до складу командування, і він пішов у відставку. У парламенті у палаті громад він виголосив безпристрасну промову. Ось її уривок. Рушійними силами штурма півострова Галіполі були швидкість та сила. Ми могли... Зібрати сили на морі швидше, ніж турки на землі. З іншого боку, зволікати залишаючи більший інтервал між атаками і даючи туркам можливість підтягнути підкріплення із усієї імперії – це складало величезну небезпеку. Жодного дня на протязі усього свого життя, яке ще залишилось йому прожити, Черчилль не мучився докорами сумління. За провал кампанії в Дарданелах Лорд Кітченер та Лорд Фішер, без сумніву, у рівному ступені повинні були розділити печальні наслідки катастрофи. Для Черчилля настали похмурі одноманітні дні. Клементина, під тягарем такого горя, що пало на їх плечі, постійно плакала. Муза малювання. Гуні Леді Гвенделін, своячка Черчилля, робила ескізи у садах Хоуфарм. Черчил зацікавився її заняттям, і він запозичив коробку з акварелью у одного із таких собі кошенят. Провів декілька обережних експериментів, замовив собі мольберт, полотна, фарби та пензлики, це було у травні 1915-го. Його перший досвід на художній ниві був перерваний приїздом леді Гейзел Левері з ухвалою красуні дружини відомого академіка Сера Джона Левері. Вона першою оцінила талант Уінстона художника і навчила його керуватися у творчості перш за все силою та енергією. Так... Саме із енергійних мазків та рішучих рухів пензлем на полотні почалась кар'єра художника Уінстона Черчилля. Левірі зауважила, що Черчилль міг би стати великим майстром пензля. У своїй книзі «Думки і пригоди» Черчилль описує ту чарівну хвилину, коли він зрозумів, що у нього є талант. Це було так несподівано, Наче сама муза малювання прийшла до нього на допомогу. Поля Фландрії з гренадерами 15 листопада у Палаті громад Черчилль виступив із довжелезною прощальною промовою, яка стала в сутності звітом про його роботу за останні 14 місяців. Наступного дня Відбулося ще одне прощання на цей раз у домі Джека Черчилля із родиною, яка складалася із Вайолет Асквіт, Гуні, Еді Марша та інших близьких. Вайолет сказала, для більшості із нас це стало, немов би, пробудженням. 17 листопада у будинок завітав Макс Ейткін Бівербрук і виявив солдата-політика, що приміряє меч. 18 листопада Черчилль у формі майора особистого Оксфордського гусарського полку королеви прибув у Булонь, щоб зустрітися у Сент-Омер зі своїм старим другом Сером Джоном Френчем, головнокомандувачем, який запропонував йому командування бригадою. Місяць у гвардії повинен був зробити Черчилля знавцем ведення окопної війни – Черчилль вступив у другий батальйон Гренадерської гвардії у Мервілі, де його доволі прохолодно прийняло його командування – підполковник Джордж Джефрі. Черчилль писав Клементині, мальовничо описуючи готичні жахи окопів. Повсюду сміття, тіла вбитих, наскороруч засипані землею, незлічені щури, які шниряють окопами – під яскравим світлом місяця, і все це на фоні безперервного свиста куль. Але не дивлячись на всі ці кошмари, Черчилль знайшов тут щастя та задоволення. Саме тут він здобув звичко носити французьку сталеву каску, яка стала предметом заздрощів його бойових товаришів. ФЕ – справжній та відданий товариш. Уперше Черчилль зустрівся із Фредеріком Едвіном Смітом, який пізніше став графом Біркенхедом і одним із найкращих друзів Черчилля у Палаті громад у 1906 році. Ф.Е., який отримав популярність саме із такими ініціалами, був відмінним оратором визнаним генієм, членом парламенту від партії консерваторів, заступником генерального прокурора, лордом-канцлером та держсекретарем Індії. Вони із Черчиллем часто бували політичними опонентами. На думку Клементини, він був грубіяном, п'яницею, гравцем і негативно впливав на її чоловіка. Але це не завадило йому стати хрещеним Рендольфа. В той же час Клементина симпатизувала його дружині Маргарет, уродженій Ферно. 18 грудня 1915 року, після візиту до неї Ф.Е. вона написала Черчиллю листа, у якому не було ніяких деталей їх неформальної зустрічі. Але відчувалась тверда впевненість Клементини у лояльності Ф.Е. до Черчилля і у їх Непохитній дружбі. ФЕ спеціально приїхав до Франції, щоб побачитись із Черчиллем і поділитися з ним своїми намірами. Так само вчинили Лорд Курзон та Макс Ейткен. Клементина налагоджує зв'язки. Поки Черчилль був на війні, він попросив Клементину підтримувати зв'язки, із грандами британської політики від його імені. Із нетерпінням очікуючи повернення до парламенту, він мав намір разом із декількома своїми найближчими друзями та колегами, у тому числі із лордом Джорджем Банаром Ло, Карсоном, Курзоном та Лордом Ротермейром, сформувати нову політичну коаліцію Альтернативний уряд. Довіривши Клементині регулярне проведення зустрічей, Черчилль мав надію, що до його повернення із фронту їх новостворена група буде вже міцна та згуртована. Зимні блага на фронті Клементина надсилала чоловіку із Фортмана та Мезона посилки із їжею і необхідними речами – термоси із гарячою водою, великі рушники, солонину, сир Стілтон, сардини, шинку, вершки, сухофрукти, пиріг із м'ясом, шоколад, м'ясні консерви, пляшки з його улюбленим старим бренді – портвейном, віскі та сигари. Серед інших замовлень були друкарська машинка «Корона», Вартістю 11 гіней Том Роберта Бернса Щоб зачитувати Цитати його шотландським солдатам бриджі для верхової їзди відтоця, Сорочки Кольору хаки Коричневий шкіряний жилет Воєнні черевики Перескоп Спальний мішок Із овечої вовни Нова ручка Аното товсті трикотажні кальсони та майки, нічний ковпак і шотландські кепі-гленгарі. Дорога Клементина Черчилль отримав відпустку 2 березня, коли батарейон вивели із передової на відпочинок. У Лондоні він виступав у Палаті громад, і проводив багато часу із Смітом, Максом Ейткіном, подружжям Асквіт, Болфо, Сером Генрі Долзілем, із Гарвіном із The Observer, Скоттом із The Manchester Guardian. І що доволі незвично із Лордом Фішером, якому Клементина якось пересердя заявила – «Тримайтесь подалі до мого чоловіка, ви вже одного разу зламали йому життя. Залиште його в спокої на цей раз». Їй не сподобалось, як Вінстон проводив свою відпустку, і у своєму листі від 25 березня вона висловила своє розчарування тим, як мало часу вони проводять разом. У похмурому пророцтві вона попереджала його, що відстань сприяє охолодженню пристрасті, у їх коханні, а між ними залишаться лише дружні почуття. Звісно, що Черчилль був стурбований таким розвитком подій та поспішно відповів, запевняючи дружину у своїй відданості і у тому, що він не може без неї жити. Щирі та ніжні слова. Три найкращі речі із Шотландії Черчилль не повернувся у свою бригаду. Із запаса було викликано сера Джона Френча і Асквід, на жаль, поставив хрест на його просуванні. Проте 5 січня 1916 року Вінстон приїхав у Муленакер, що поблизу Метерена, щоб прийняти командування 6-м батальйоном королівських шотландських стрілків 19-ї дивізії генерала Ферса. Він взяв із собою свого друга Арчі Сінклера, сера Арчібальда, який потім став першим віконтом Тюрсо. Також Черчилль взяв двох конюхів, двох воронних коней, величезний багаж, в тому числі велику ванну і бойлер для підігріву води. Його солдати у кількості 700 чоловік були вроджені із Ейршера і Галлоуе. І він із гордістю говорив їм, що не дивлячись на те, що він англієць, три найкращі у його житті речі, він отримав саме із Шотландії свій електорат із Данді, свій полк та Клементину. Його королевським шотландським стрілкам у попередніх боях було важко, саме тому багатьом новобранцям потрібна була особлива підтримка. Він налагодив добрі стосунки із солдатами, організував спортивні змагання, перегони на мулах, бої подушками, перегони із перепонами, концерт під великим навісом із веселими співами аж до хрипоти, а потім і вечірній бенкет на якому були підняті три тоста – за Черчилля і один за Клементину. Корабель її величності – Сентепід і диявольська машина. На початку війни Черчилль усілякими засобами просував свою ідею броньованих тракторів і вже на початку 1915 року у меморандумі – із назвою «Напад у броні» він запропонував фельдмаршалу Серу Дугласу Хейду, командувачу британськими силами у Франції, використовувати прототип броньованого трактора на гусеничному ходу для подолання окопів і воронок від бомб, снарядів та мін. З різних причин ідея створення прототипів і пробних машин не здійснилась. У лютому 1916 року Черчилль писав Клементині із фронту, захоплюючись тим, наскільки добре зарекомендувала себе його, так би мовити, гусениця під час випробувань, за якими спостерігав Болфо, перший лорд адміралтейства, у подальшому прем'єр-міністр. За рік до цих подій при адміралтействі був створений комітет наземних кораблів і Черчилль, Поки він був при владі, замовив 18 рейкових наземних кораблів вартістю 70 тисяч фунтів стерлінгів. Так, черчерівський корабель «Сент-Піт» у перекладі «Багатоніжка» був продемонстрований Лойду Джорджу та Лорду Кітенеру, і ідея спрацювала. Було замовлено ще сотня машин. І 15 вересня 1916 перший британський танк був запущений у дію. Німецькі солдати були налякані і дали цьому пристрою прізвисько Диявольська машина. Як Мальборо Черчилль. Звеличував королівських шотландських стрільців, які за 100 днів і ночей його командування втратили 138 бійців. Штаб Черчилля у монастирському шпиталі постійно обстрілювали. На полі бою Уінстон був неперевершеним і воїстину безстрашним. Він особисто провів 38 рейдів через безлюдні пустки до лінії ворога. Деймонд Мортон – Молодий майор артилерії, потім колега Черчилля під час служби у контррозвідці розповідав «Я пройшов через землі, позбавлені життя до штабу Черчилля. У нього в руках був блокнот для ескізів, де він малював лінії оборони ворога. Він поводив себе як Мальборо, викликаючи вогонь, вимагаючи допомоги із флангів і розробляючи план справжньої битви» а не простого рейда до позицій ворогів для захоплення декількох німців. Черчилль був прекрасним полковником. Він вимагав, щоб солдати слідкували за охайністю своїх ніг. Так би мовити, траншейна стопа була основною медичною проблемою в армії. Він вів своє військо у похідних маршах поза лінією фронту, і наполягав, щоб його бійці співали. Він щоденно інспектував окопи, проводячи удосконалення, перевіряючи стан телефонної лінії зв'язку із артилерією, запевняючись, що регулярно проводяться заняття із використанням протигазів. Він завоював велику популярність серед простих солдат та офіцерів. Удар припав на їх голови, коли через значні втрати 6 та 7 батальйони були об'єднані. Фельдмаршал Хейх послав за Черчиллем і наказав йому повертатися у палату громад. Свист куль Після повернення із полів Фландрії Черчилль не втрачав час і скоро його голос звучав у палаті громад. 23 травня 1916-го із лав опозиції він говорив про військові дії на Західному фронті. Наступне. Населення окопів практично безперервно живе під вогнем ворога. Люди повертаються сюди, на фронт і в окопи знову і знову, після двох, а іноді навіть трьох поранень, і це слугує для них найтяжчим нескінченним випробуванням, яке людині будь-коли доводилось переживати. У той час, як неокопне населення навряд взагалі відчуває будь-які труднощі, не відчуває недоліку ні в продуктах харчування, ні у заробітні платні. Він служив разом з Гвардією, та королевськими шотландськими стрільцями, і обидва ці підрозділи відносились до найбагаточисленніших піхотних загонів. В одній із бригад шотландських стрільців, яка налічувала 35 людей, 26 уже мали попереднє поранення. Деякі з них були серйозні. При цьому армія налічувала мільйони військовослужбовців, які так ніколи і не чули, він був впевнений і підняв це питання знову через чверть століття, що адміністративний корпус британської армії, який ніколи не приймав участь у фактичних боях, значно перевищував чисельністю командний склад німецького вермахта. Однак навіть на посту прем'єр-міністра йому так і не вдалося так би мовити, зрізати жирок з армійських чиновників. Політична ізоляція. У Інстон – це велика небезпека. Повернувшись до Лондона, Черчилль посів місце у палаті громад як член парламенту, сидячи в ізоляції на лаві опозиції обличчям до ліберально-консервативної коаліції – Проте він мав надію повернутися у Кабінет міністрів і будував відповідні плани. У травні 1916 року він проголосив дві вражаючі промови, які стосувались питань солдатської служби на Західному фронті. 5 грудня п'ять міністрів пішли у відставку через жахливі наслідки різні, що відбувалося із липня по грудень під час тривалих боїв на річці Соме у Франції. За цими подіями відбулася відставка Асквіта, а пост прем'єр-міністра у парламенті Другої коаліції посів Ллойд Джордж. Рік політичного вигнання продовжувався доти, доки Ллойд Джордж не запропонував Черчиллю на вибір посаду міністра авіації або посаду міністра Забезпечення армії. Міністерство забезпечення армії вирішувало життєво важливі питання і складалось із 70 департаментів, у штаті яких було 12 тисяч службовців, а в підпорядкуванні знаходилось 2,5 мільйона робітників заводів і фабрик військовопромислового комплексу. Лорд Дербі, держсекретар із військових питань писав 21 липня 1917-го, через чотири дні після нового призначення. Ллойд Джордж зробив щедрий жест, призначивши Уінстона Черчилля і Едвіна Монтегю, який отримав Індію. Уінстон – це велика небезпека, оскільки він – Намагається відхопити шматок пирога адміралтейства і військового міністерства. Призначення зроблено доволі мудро. Тим самим він позбавив Асквіта двох його найсильніших помічників, а себе забезпечив двома першокласними політичними ораторами. Блискучі морські винаходи. У липні 1917 року, напередодні свого призначення на пост міністра забезпечення армії в уряді Ллойда Джорджа Черчилль запропонував схему захоплення двох фризьких островів – Сілта і Боркума. Його завжди надихала ідея подвійної війни. Мета полягала в тому, щоб убезпечити підступи до баз військово-морських сил і авіаційних ескадрілей, які могли б звузити коло блокади німецьких сил і послабити загрозу нападу німецьких підводних човнів. Його плани справили на прем'єр-міністра таке величезне враження, що той дав наказ передрукувати їх для військового міністерства та адміралтейства. Передбачалось, що сотня броньованих ліхтерів або захищених від торпедної атаки транспортерів доставить військо або морську піхоту на острови Боркум або Сільд. Крім того, туди ж будуть направлені півсотні пристосованих до висадки танків-ліхтерів, які мають у носовій частині пристрої для розрізання дроту. Багатоярусний ніс або спеціальний розвідний міст повинен забезпечити висадку танків своїм ходом та прокласти їм шлях через дротові загородження до оборонних позицій та укріплень ворога. Згідно із другим планом, передбачалось створення штучного острова на мілені Хорнрифу на півночі від двох островів. Ряд плоскодонних барж або батопортів із бетону повинні були перегнати порожняком на місце формування такого собі атола. Після прибуття будуть відкриті кінгстони, баржі спустять на дно мілини і поступово заповнять піском. Черчилль вказав навіть розмір барж від 50 на 40 і на 20 до 120 на 80 і на 40 фунтів. Вони повинні стати штучним атолом, захищеним від торпедних атак, природних катаклізмів, гаванню із регулярними доками для військових, есмінців та субмарин. На підготовчі роботи знадобився цілий рік. Воістину, блискучий хід думок – що на 27 років випередив дійсність і знайшов своє втілення в операції Оверлорд 1944. Велика Західна Республіка. Іде нам на допомогу. У 1917-му обставини кардинально змінились. Позиції росіян на Східному фронті були суттєво підірвані подіями, що були пов'язані із Жовтневою революцією під керівництвом Комуністичної партії. італійці були розбиті в щент під Капоретто. Французька армія збунтувала, а солдати були деморалізовані наслідками Верденської операції і провалом наступу генерала Нівеля. У Великобританії не залишилось, мабуть, жодної родини, яка не понесла б важких втрат. Операції німецьких підводних човнів призвели до введення карточної системи розподілу харчів та до контроля цін. Потім впровадили загальне військове зобов'язання, напади дирижаблів та кривавий глухий кут, Біля Пасхендаля створений колючим дротом, брудом, вирвами від снарядів та смертоносним вогнем німецьких гармат. Настрій громади був зовсім пригнічений. На цьому песимістичному фоні Черчилль 10 грудня звернувся до нації. Справи союзників були під загрозою. Росія і Франція опинилися у критичному стані, а Британська імперія і разом з нею уся цивілізація обличчя до обличчям зіткнулися із жахливою перспективою, обумовленою перевагою німецької зброї і потаємними підступами за підтримки німецького золота та сталі. Але тут на допомогу прийшли Сполучені Штати, Велика Західна Республіка, гаманець, який був набитий мільйонами. Німецькі генерали кращі Катастрофа 1917-го була настільки загрозливою, що лорд Джордж обрав залишатися на оборонних операціях на Західному фронті доти, доки не надійде підкріплення із Америки. Черчилль був впевнений, що у 1918-му потрібно очікувати масштабного наступу німців, який дійсно відбувся. Черчилль наполягав на тому, щоб перекинути на підсилення сухопутної армії всі можливі сили, навіть не дивлячись на збитки військово-морського флоту. За його прогнозами, ситуація повинна була перерости у кризу ще до червня, а поразка на Західному фронті могла стати фатальною. Черчилль усвідомлював, що німці воювали відчайдушно та запекло, а їх командири були підготовлені краще, ніж британські. Він був на фронті 21 травня 1918 під час атаки Еріка Людендорфа, яка була проведена – на ділянці британської армії розміром у 50 миль, і яка відбулася із девізом «Все або нічого». Після колапсу Росії на фронт були стягнуті ще мільйон солдат і три тисячі одиниць зброї, що розміщувалися здебільшого між Арасом і Сент-Квентіном. Гаслом Людендорфа стали слова ми повинні розбити англійців. Битва тривала 40 діб і коштувала британській армії 300 тисяч вбитими. На думку Черчилля, світ ще не бачив такого натиску. Людендорф кинув в атаку 66 дивізій і в листі Асквіту 6 квітня Черчилль писав, що армія була майже на межі повного знищення. Міністерство оснащення армії Отримавши у липні 1917-го кермо правління цієї величезної імперії, Черчилль почав із об'єднання розрізнених департаментів Міністерства оснащення армії у 10 великих підрозділів, керівники яких були підзвітні особисто йому, він створив раду, у склад якої входили, окрім нього, як голови 10 глав департаментів і ще ряд важливих посадових осіб, які повинні були збиратися щоденно. Черчилль жив згідно з дуже жорстким графіком, відвідуючи ставки у отелі Риц у Парижі і палаці Верчак поблизу Сент-Омер які були надані в його розпорядження лордом Хейгом. У Лондоні адміралтейство виділило йому ставку в отелі «Метрополь» на Нортумберленд-стріт. Клементина ніколи, напевне, не знала, де саме знаходиться її чоловік у цю мить. У Парижі на засіданні міжсоюзної ради, на кафедрі в Ліллі, за спинами таких собі червоних петлиць штабних офіцерів або на позиціях британських військ, що намагаються повернути Фламандські острови. Вона спостерігала, як розвалюються дві величезні імперії – Німеччина та Російська, перетворившись у руїни і бачила у цьому можливості для Черчилля виявити себе не лише у якості винахідника та майстерного воєнного тактика, але й людини, яка ідеально підходила для об'єднання сил, що похитнулись. Колиска більшовизму – віроломне дезертирство Після того, як у березні 1918 російські більшовики підписали Брест-Литовський договір із Німеччиною, виникла загроза, що 2 мільйона тонн боєприпасів та воєнного обладнання, що були поставлені Великобританією у Росію, потраплять до рук німців. В результаті на захист величезних польових складів та пагозозів у Мурманську, Архангельську і Владивостоку були відіслані британські війська. Потім вибухнула громадянська війна між червоними прибічниками Леніна комуністами і білими прибічниками царя під керівництвом генерала Дінікіна із його казаками та адмірала Колчака. Заручившись згодою. Верховної Ради союзників у питанні відправки зброї і грошей, Черчилль у 1919 році, перебуваючи на посаді Держсекретаря військового міністерства, відправив для антибільшовицької Росії у якості допомоги воєнних товарів і кредитів на суму біля 73 мільйонів фунтів стерлінгів. Крім того, він зібрав і командирував у Росію підрозділ із 8 тисяч солдат для охорони британських гарнізонів, які евакуювались. У квітні він виголосив промову. Незгоди, які російські люди відчувають під натиском більшовиків, в багато разів перевершують усі страждання, перенесені ними під час царизму. Він звинувачував Леніна і Троцького у підписанні угоди, промовивши наступне. Кожен англійський і французький солдат, вбитий за останній рік на Західному фронті, загинув із вини Леніна та Троцького. Не у чесній битві, а в результаті віроломного дезертирства, якого ще не бачила світова історія одного із союзників. Денікін – та Колчак були розбиті, а союзницькі війська генерала Айронсайда були відкинуті за межі Росії. Пізніше Черчилль зізнає,